Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa la lanabiyya ba'da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 Allah ta'ala kata beliau mawaniyot penghalang -penghalang taklif penghalang-penghalang ya. taklif beban syariat yang dibebankan kepada sang mukallaf ya. orang yang terkena beban syariat disebut mukallaf baik nah. nah, terkadang ada hal-hal yang menghalangi seseorang dari Terkena beban Syariat tersebut, ya, alias kalau dia tinggalkan satu kewajiban maka dia, dia tidak berdosa. Nah, atau dia melakukan perkara yang haram, ya, terkadang dia tidak berdosa. Kenapa? Karena ada penghalang-penghalangnya. Nah, di antaranya kata beliau, Rasulullah, "لِتَقْلِيْفِ مَوَانِعَ لِتَقْلِيْفِ مَوَانِعَ مِنْهَا الْجَهْلُ وَالْنِسْيَانُ وَالْإِخْرَاهُ" diqulinnabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastaghfirhu alaihi nah taala ya, ini uh, sudah berlalu dahulu kita bahas tentang uh, pembahasan orang yang disebut mukallaf itu adalah orang yang berakal dan balik nah orang yang berakal dan dan balik nah, sekarang pembahasan tentang penghalang-penghalangnya yang penghalang jika penghalang-penghalang ini ada maka Seorang itu tidak terkena taklif. Ya, masyaAllah Taala. Ada kaedah yang disebutkan oleh para ulama. An umura la ta illa bi wujudi asbabiha wasyurutiha wa antifau mawaniha. Sungguhnya perkara-perkara itu tidak akan sempurna, ya, tidak akan teranggap kecuali kalau ada sebab-sebabnya dan syarat-syaratnya. Dan hilang darinya penghalang-penghalangnya. Nah. Kata beliau. Littaklif mawani'am. Pada taklif itu. Pembebanan syariat. Bagi seseorang. ya. Sekarang itu. Uh, dalam hal tersebut ada penghalang-penghalangnya. Di antara penghalang-penghalangnya. Minha kata beliau adalah al-jahlu. Kebodohan. Bodoh. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu insyaAllah. Nah. Wan-nisyanu dan lupa wal ikrah dan paksaan Ini orang yang terpaksa atau dipaksa apa dalilnya liqaulin nabi SAW Inna Allah innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wamastaqra'u alaihi Sungguhnya allah subhanahu wa taala itu maafkan umatku al khata' ya ketidaksengajaan yang mereka lakukan atau wan nisyana kelupaan wama Komastu krihu alaihi dan sesuatu yang dia dipaksa di atasnya. Nah, ya Allah maafkan dan dia tidak berdosa insyaAllah Allah taala. Nah, ya. Hadits ini diriwayatkan Warahah ibnu Majah al Baihaki. Diriwayatkan oleh Al Imam ibnu Majah dan al Baihaki. Wallahu shawahidu min al kitabii wa sunnati tadluu ala syiihathi dan ada pendukung-pendukung yang lainnya. Dari Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan keabsahan hadis ini. Nah, dimakinkan pula maknanya. Eh, ya. masyaAllah Taala. Karena dalam hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin In Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sanatnya ada makal pembicaraan di kalangan para ulama. Nah, akan tetapi ada pendukung syawahid yang lain dari Al Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan kep Nah, maka <coughs> oleh e, dari, dari sebab itu hadis ini di, diterima oleh oleh para ulama. Nah, diantara dalil dari Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, "Ya e, Rabbana la tu'iz uh, uh, uh, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana." Doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ya, Ketika seorang hamba berdoa Rabbana la tuakhidna Ya Allah janganlah engkau siksa kami ya, Jangan engkau uh, siksa kami disebabkan kerana uh, Jika kami inna sinah Jika kami lupa atau akhto'na Atau kami tidak sengaja nah. Masya Allah Ta'ala ta Maka Allah berfirman Kada fa'altu dalam riwayat Muslim, ya, ketika seorang hamba berdoa seperti ini, ya, ya Allah, janganlah Engkau siksa kami disebabkan karena perkara yang kami lupa atau yang tidak kami sengaja, Allah berfirman, "Kondefaal itu, sungguh aku telah melakukan hal tersebut." Artinya, Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang melakukan satu kesalahan atau melakukan satu dosa yang kesalahan atau dosa tersebut dilakukan karena dia lupa atau tidak sengaja. Nah, dia lupa atau tidak sengaja. Jika pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Ahzab ayat 5. Allah berfirman, "Wa laisa 'alaykum fi ma akhto'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian tidak berdosa pada perkara yang kalian lakukan kerana tidak tidak kalian sengaja. Ya. Walakin ma ta'ammadat kolubukum. Akan tetapi kalian berdosa kalau kalian hati kalian sengaja untuk melakukannya. Ya Jadi kesimpulannya satu perkara yang merupakan dosa atau maksiat kalau dilakukan tanpa sengaja maka itu tidak berdosa pelakunya. Ya. Pelakunya tidak berdosa atau dia lakukan kerana lupa. Ya. Dia lakukan kerana kerana lupa. Ya nanti dilihat juga orang yang mengatakan tidak sengaja ini eh, bagaimana ya nanti dilihat indikasi-indikasinya jangan pula nanti setelah dia habis bunuh orang kemudian dia bilang saya nggak sengaja itu itu omong kosong kan begitu ya dia sudah bawa pisau kemudian dia dia cari targetnya kemudian dia tikam orangnya mati ya kemudian dia katakan saya nggak sengaja ini bohong tentunya ya nggak mungkin dia nggak sengaja karena dia sudah dari dari awal dia sudah bawa bawa pisau dan dia sudah punya target. Nah, kan begitu. Ya, tapi kalau umpamanya, ya, eh, dia buang sampah umpamanya dari atas rumahnya, dia di bawah itu ada pembuangan sampah. Dia buang saja begitu. Ya, dalam dalam kantong sampah itu mungkin ada ada batu, mungkin ada eh, botol atau yang simetral dengannya. Dia buang saja seperti itu. Nah, di bawah itu tempat sampah. Ternyata di tempat sampah itu ada orang sedang cari sampah umpamanya. Ya, ketika dia buang sampah, kemudian sampah itu kena kepala orang tersebut, orang itu mati. Nah, boleh enggak kita katakan eh, boleh enggak kita terima kalau si pelaku eh, pembuang sampah itu mengatakan oh maaf saya tidak sengaja. Ya bisa jadi, bisa jadi. Ya karena dia memang tidak tidak ada kesengajaan seperti itu. Beda dengan kasus yang pertama tadi. Ya, dia keluar dari rumahnya, dia sudah bawa pisau, kemudian dia sudah punya target kemudian dia tikam targetnya mati. Nah, ini sulit kalau kita katakan dia tidak sengaja. Nah. Masyaallah taala. Ya intinya sesuatu yang tidak disengaja itu tidak berdosa pelakunya. Nah, tidak berdosa pelakunya. Sudah kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu sesuatu yang tidak disengaja atau uh, perbuatan seorang yang gila atau anak kecil kalau dia melakukan sesuatu yang sesuatu tersebut ya itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka dia wajib menggantinya ya tentunya menggantinya di sini ya adalah orang tuanya atau walinya pagi contoh yang telah kita contohkan kemarin ada orang gila umpamanya ya dia dia, dia dia dia gila dia ambil batu kemudian dia lempar cermin atau kaca mobilnya orang sehingga pecah. Nah, apakah orang gila ini wajib menggantinya? Nah, jawabannya iya. Dia wajib mengganti. Nah, walaupun dia bukanlah orang yang dikatakan sebagai mukallaf, ya. Tapi dari dari sisi kriminal yang dia lakukan, ya, mengerugikan orang lain, maka dia wajib menggantinya. Siapa yang menggantinya? Ya, orang tuanya, walinya. Nah, dibikin pula firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi mim ba'di imanihi illaman ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin masyaraha bil kufri sadaran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim Barang siapa yang kufur melakukan kekufuran dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah imannya ya illaman ukriha wa mutma'innun kecuali kalau dia dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Ah ini tidak mengapa, tidak, tidak dipermasalahkan, ya. Akan tetapi barang siapa yang lapang dadanya ya, dengan kekafiran ya, artinya dia sengaja melakukannya dan e, hatinya tenang, lapang untuk melakukan kekufuran tersebut, maka faalaihim la faalaihim qadabun minallahi walahum adzabun 'adzim, maka baginya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi mereka adab yang sangat pedih nah, perhatikan firman Allah subhanahu wa ya, ta'ala illa man ukriha jika dia melakukan kekufuran tapi dalam kondisi jadi paksa sedangkan hatinya tetap condong atau tetap uh, tenang di atas keimanan maka orang tersebut tidak tidak kafir nah mashaAllah ta'ala ya ini dalil dari Al-Quran ya, yang apa namanya menunjukkan tentang uh, syawahid atau pendukung dari hadis yang disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Saalih al-Baathimin rahimahullah dalam matan kitab ini. Nah, demikian pula dalil dari Sunnah Nabi saw dalam hadis Muawiyah al Hakam ketika dia berbicara dalam solat, ya, berbicara dalam solat itu. Ya, kalau disengaja batal solatnya. Tapi, ya, beliau waktu itu berbicara, ya, karena tidak tahu hukumnya, jahil, enggak tahu hukumnya. Ya. Ketika beliau melakukan hal tersebut, Nabi saw pun tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi solatnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kejahilan itu diantara salah satu penghalang, ya. penghalang seorang hamba mendapatkan dosa. Dari perbuatan dosa atau maksiat yang dia lakukan, ya, masya Allah taala. Jadi waktu itu uh, uh, kisahnya beliau, radhiyallahu taala anhu, ya, mendengarkan uh, ada orang yang apa namanya uh, bersin, ya, ada orang bersin dalam solat. Kemudian beliau, uh, radhiyallahu taala anhu, mengatakan. Uh, orang, yang itu, orang yang bersin tersebut mengatakan Alhamdulillah. Ya. Muawiyah bin Hakam As-Sulami ta'ala anhu mengatakan Ya rahamkallah, Ya rahamkallah. Nah, dia beliau balas apa namanya bersin tersebut, karena memang dianjurkan ada ada tentuannya. Tapi ya itu dalam solat. Maka semua orang melihat ke beliau sehingga beliau mengatakan Aduhai, kenapa kalian lihat aku? Kata beliau. Yeah, artinya. Dalam kondisi itu beliau nggak tahu kalau berbicara dalam sholat itu membatalkan, membatalkan sholat, ya membatalkan, membatalkan sholat. Nah, dalam kondisi seperti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena waktu itu Muawiyah bin al Hakam radhiyallahu taalaanhu itu melakukan hal tersebut karena jahil, karena tidak tahu hukumnya, karena tidak tahu hukumnya. Makanya ketika selesai dari salat, Nabi S.A.W. Ya, berbicara kepada, uh, memanggil bu'awiyah, Radiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian uh, menyampaikan kepada beliau ya, tentang perkara tersebut. Bahawasanya, Inna hadihis salah la ila fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbihu wa takbiru wa kiraatul Qur'an au kamakola Nabi S.A.W. Sungguhnya salat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Muawiyah waktu itu Kerana enggak tahu ya Muawiyah melakukan kesalahan kerana tidak tahu ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya salat ini tidak pantas ada ucapan manusia di dalamnya dalam salat ini hanya tasbih takbir dan bacaan Al-Qur'an saja nah tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh beliau tidak memerintahkan beliau mengulangi salatnya ya berarti perbuatan Muawiyah bin Hakim ya bin Hakim radhiyallahu taala itu eh, Perbuatan beliau, ya berbicara dalam sholat itu tidak tidak membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena beliau melakukan hal tersebut tidak tidak sengaja. Nampak dan beliau tidak berdosa. Kenapa? Karena eh, perbuatan tersebut dilakukan karena jahil atau tidak tahu tentang tentang hukumnya. Nampak karena kalau seandainya itu apa namanya sholat yang tidak sah pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengulanginya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak Memerintahkan untuk mengulanginya. Nah, masyaallah taala. Ya. Yeah. Dalil yang lain dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yeah. Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasya wa huwa sha'imun fa akala wa shariba fal yutimma fal yutimma sawmuhu." فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَهُ Barang siapa yang lupa dalam kondisi dia sedang berpuasa, dia lupa, kemudian dia makan dan minum, ya, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Ya. Kalau ada orang lupa, dia dia bangun, mungkin dia tidur siang, bangun tidur siang sebelum sholat asar, dia minum ya, atau dia makan, dia lupa, dia sedang berpuasa. Maka orang seperti ini tidak matal puasanya, dia tetap, Atas nama Insyaallah, Valyutim masya Allah dia melanjutkan puasanya kerana sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan dia makan dan Allah telah berikan dia minum. Jadi itu tidak apa, uh, tidak tidak tidak uh, apa namanya tidak berdosa, ya dan puasanya tetap sah. Taib. Nanti akan datang rinciannya oleh beliau uh, rahimahullah taala. Nah, kemudian kata beliau, ya merinci. Jadi tadi tiga ya, ada ada uh, al-jahal bodoh. Kemudian uh, an-nisyan lupa wal ikrah dan terpaksa. Baik, sekarang kita masuk rincian yang pertama. Fal jahlu kata beliau, al jahl bodoh itu ada mul ilmi. Al jahlu adamul ada mul ilmi. Jahal itu bodoh itu adalah tidak adanya ilmu. Artinya tidak dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Nah, tentang pembahasan jahal ini, ini sudah kita bahas di awal pembahasan dahulu uh, ketika beliau merinci Bahwasanya e, jahal itu ada dua, ada e, jahal murokkap, e, jahal jahal basit, ada jahlun murokkap, ada bodoh yang sifatnya basit sederhana atau e, biasa. Ya. Yang kedua umpamanya kalau apa namanya orang yang e, jahal basit ini, umpamanya ya, ditanya, anggaplah ini hari Rabu, ya. ada ada orang yang tanya dia. E, Pak ini hari apa ya, Si Fulan ini mengatakan Saya tidak tahu nah, Ini Jahil namanya nah, Contoh Jahil murokkab, ya, jahil Murakab Hari ini hari Rabu Ada yang tanya dia e, Pak hari ini hari apa Dia jawab hari Sabtu nah, Kemudian orang yang bertanya itu Tanya lagi orang lain ya. Ternyata dia jawab dapatkan jawaban Hari ini adalah hari Rabu Dia sampaikan kepada orang tersebut Yang, yang dia tanyakan pertama tadi Pak, Bapak salah tadi Ini bukan hari Sabtu Ini hari Rabu Enggak Ini hari Sabtu Dia tetap ngotot ah, Ini namanya apa? Jahil murakab Ya Bodoh pangkat dua Dia sudah-sudahlah bodoh enggak tahu Tapi dia Tidak tahu kalau dirinya Tidak tahu Nah Masya Allah Ta'ala Baik Kata beliau Rahimahullah Ta'ala Fama uh, Fama Fa'lal mukallafu Muharroman Jahilan Bitahrimihi Falasyai'a alaihi Ya barang siapa yang melak, eh, jika seorang mukallaf ya, sudah kita sebutkan dahulu mukallaf siapa? orang yang akil balik orang yang berakal berakalan balik ya. seorang mukallaf itu kalau jika, jika dia melakukan perbuatan yang haram dalam keadaan jahil dia bodoh dia tidak tahu itu perbuatan yang haram jahilan ya. mitahrimihi dia bodoh dia tidak tahu tentang keharamannya fala syai'a alayhi maka tidak ada dosa atasnya ya kamantakalla ma fis solati jahilan bitahrimil kalami seperti seorang yang ee, berbicara dalam salat karena dia jahil ya, bodoh terhadap haramnya berbicara dalam salat ya masyaallah taala ini sudah kita sebutkan tadi e, hadisnya yaitu hadis Muawiyah Ibnul hakam radhiyallahu taala Nah, jadi waktu-waktu muaawiyah, Rasulullah SAW uh, menjawab ada orang bersin. Jadi ceritanya itu ada orang bersin dalam solat. Kemudian orang yang bersin itu mengatakan Alhamdulillah. Beliau jawab Ya Kemudian langsung dilihat oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka beliau pun bilang Aduhai, kenapa kalian itu lihat ke aku? Ya, kemudian para sahabat yang lainnya sebagian menepuk-nepukkan uh, paha mereka mengisyaratkan supaya dia diam. Akhirnya beliau diam. Nah, nanti di akhir. Di akhir solat barulah beliau dipanggil, dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan dengan penjelasan yang baik. Bahkan sampai uh, Muawiyah Rasulullah ta'ala anhu, Wasallam ya, beliau pernah mengatakan demi uh, ayah dan ibuku menjadi tebusan ya bahwasanya aku tidak pernah melihat seorang pengajar yang baik hati, ya, baik dalam mengajarkan ilmu. Ya. Tidak pernah kulihatkan orang yang lebih baik, uh, orang yang paling baik dalam mengajarkan ilmu kecuali Beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi kata beliau demi Allah, ma keharoni wala Naharani Beliau tidak pernah menghardik atau membentakku. Subhanallah. Ya. Jadi kesalahan yang dilakukan kerana kejahilan, kerana enggak tahu, ya, tidak pantas juga kita sebagai orang yang sudah tahu kita kita eh, apa namanya Menghardik atau membentak-bentaknya tidak pantas. Ya. Bahkan sepantasnya seorang yang sudah berilmu itu. Ya kalau dia sudah tahu tentang satu perkara dilakukan oleh temannya umpamanya dilakukan oleh muridnya umpamanya sedangkan temannya atau muridnya yang nggak tahu itu salah maka jangan, jangan dia hardik jangan dia jangan dia e, bentak atau dihardik dengan keras jangan yang namanya orang nggak tahu ya ini yang yang terkadang luput dari sebagian orang yang mengajarkan ilmu. Nah terkadang ketika dia melihat satu satu perkara yang perkara tersebut dilakukan oleh teman yang umpamanya atau orang yang duduk belajar dengannya karena tidak tahu ya langsung dihardik, langsung dimarah marahin atau mungkin langsung dicaci maki dan seterusnya. Nah, ini tidak tidak pantas ya. Di sini Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditugur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan eh bahwasanya berbicara dalam sholat itu adalah perkara yang haram ya kata Muawiyah demi Allah Nabi SAW waktu itu tidak membentak aku Beliau tidak menghardik aku Aku tidak pernah mendapatkan seorang pengajar yang lebih Pengajar yang baik ya Dalam mengajarkan perkara atau mengajarkan ilmu Kecuali beliau Subhanallah Nah, yeah. Kemudian uh, Syekh rahimahullah ta'ala melanjutkan Wa mata taraka wajiban jahilan bi wujubihi Lam yalzamhu qada'uhu. Iza kana kodafata waktuhu Barang siapa yang meninggalkan satu kewajiban Kerana jahil, kerana dia bodoh Ya, kerana dia bodoh Maka ya, Dia dia bodoh bo, Dia bodoh, dia tidak tahu tentang wajibnya perkara itu dia, dia tinggalkan Ya, maka dia tidak harus Dia tidak harus untuk mengkodoknya, menggantinya Ya Iza kana kodafata waktuhu Kalau waktunya sudah lewat Ya Contoh, ya, ada orang yang umpamanya e, melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Dia nggak tahu kalau perbuatan itu membatalkan sholat. Dia bodoh, dia nggak tahu. Ya, setelah dia sholat, ada yang kasih tahu dia. Kamu tadi melakukan begini dan begitu, itu nggak boleh, itu membatalkan sholat. Nah, nanti dilihat. Kalau waktu sholat yang umpamanya zuhur tadi sudah masuk waktu asar, tadi perbuatannya tersebut, dia dia lakukan karena jahil, karena bodoh, dia tidak tahu, maka tidak tidak wajib dia kodok. Tidak wajib dia kodok. Tidak wajib dia ganti. Nah, tapi kalau seandainya dia tahu ilmunya, ya setelah melakukan kesalahan tersebut, dan masih ada waktunya, umpamanya waktu asar, sekitar 10 menit lagi, atau 5 menit lagi, maka dia segera apa? Mengkodok uh, solatnya. Nah, karena masih ada waktunya. Apa dalilnya? Ah, beliau sebutkan dalilnya. Bidalilin, ya.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 Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan orang yang uh, salah dalam solatnya, ya, waktu itu dia tidak tumak, dia tidak dia tidak tumaqinah. Jadi dulu dulu dulu ada seorang yang solat, uh, dia solat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi solatnya buru-buru, ya, solatnya buru-buru, enggak ada tumaqinahnya, tidak ada tumaqinahnya. Maka begitu dia selesai solat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: uh, "Salli fa'inna kalam tu salli, solatlah engkau, solat ulang." Kenapa? Karena kau itu belum sholat sampai tiga kali begitu terus, akhirnya orang itu menyerah. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah ajarkan kepada aku kerana sebenarnya aku tidak bisa melakukan kecuali itu yang sedang yang telah aku lakukan. Artinya dia tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar kecuali yang seperti yang dilakukan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan beliau. Kalau kau sholat begini begini dan seterusnya. Beliau rincikan, Ya di antaranya, kalau sholat itu harus ada tuma nina tenang dalam sholat dan tidak terburu buru. Ya, kalau mau lihat contoh terburu buru, ya. Di bulan puasa kemarin, ya, orang yang sholat taraweh 20 rakaat dalam waktu 7 menit. masyaallah, Allah. Ya, sholatnya super cepat. Nah, orang orang yang seperti ini, ya, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. karena tidak ada tumak nina di dalamnya. Nah, bahkan kalau dia sengaja seperti itu, dia sudah tahu tumak nina e, itu wajib. Ya, atau e, siapa yang tidak melakukan tumak nina dalam sholat, batal sholatnya. Dan dia sengaja melakukannya. Umpumnya dia tetap ikut jamaah tersebut. Ya, maka dia berdosa. Dia berdosa. Ya, tapi secara secara hukum umum orang yang solat tanpa tuma nina itu batang solatnya. Ya. Nabi saw. Kata beliau tidak memerintahkan untuk mengkodok apa yang telah luput dari solat solat yang telah dilakukan. Hanya saja Nabi saw. Memerintahkan dia, memerintahkan orang tersebut untuk melakukan solat yang waktu itu terjadi. Ya, sesuai dengan eh, yang disyariatkan dalam agama kita. Intinya di situ. Ya. Jadi Nabi saw tidak memerintahkan dia untuk mengulangi solatnya di luar waktu, tapi Nabi perintahkan masih dalam waktunya, masih dalam waktunya. Yang intinya, ehwanilah akhwati fil lah rahimaniwa rahimakumullah. Kalau seorang melakukan sesuatu ya, perkara yang sifatnya dosa, maksiat, ya, Karena dia tidak tahu, maka dia tidak tidak berdosa. Karena kalau dia jahil tidak berdosa. Nah, Kalau dia melakukan sesuatu kewajiban. Ya, kemudian kewajiban tersebut. Seperti sholat tadi. Ya, dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholatnya. Dalam kondisi jahil. Ini dilihat. Kalau masih ada waktunya. Maka dia kerjakan langsung waktu itu. Detik itu juga. Dalilnya. Tadi hadis yang telah kita sebutkan. Tapi kalau seandainya. Waktunya telah habis. Ya, dalam sholat, dalam sholat tersebut. Dia melakukan sesuatu yang membatalkan solatnya, sedangkan dia tidak tahu itu pembatal solat. Ya, sedangkan sudah habis waktunya, maka tidak mengapa, ya dan tidak perlu untuk mengkodok solatnya. Nah, masyaAllah taala. Adapun tentang kejahilan ini, jamaah yang semoga beramal, tiada Allah subhanahu wa taala. Orang yang bodoh itu ada dua kondisinya, ya. Orang yang bodoh itu ada dua kondisinya. Ada orang yang bodoh, bodohnya itu karena memang memang dia yang lalai, ya. Dia yang lalai. Dia nggak tanya, ya seperti orang yang e, meninggalkan solat umpamanya, meninggalkan solat, ya. Sedangkan dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dan dia tidak bertanya tentang solat tersebut. Dan ini hampir mustahil ya, kalau ada orang yang e, tidak tahu kalau solat itu wajib, kalau dia muslim dan tinggal di lingkungan kaum muslimin, itu pasti dia tahu solat itu wajib. Senakal apapun Sebejat apapun Dia kalau dia tinggal di lingkungan muslim Ya Umpaknya dia tinggal di satu kampung Di kampung tersebut semua muslim Rata-rata muslim Ya tapi ya itu tadi Muslim KTP Muslim tetap main judi Tetap sabung ayam Tetap pencuri, Tetap isap Isap e, Narkoba Sabu-sabu Dan segala macamnya ya, Dia dia tinggal di lingkungan itu Nah Maka orang yang tinggal di, di lingkungan tersebut Pasti dia tahu Solat itu wajib Kan begitu Nah Tapi kalau seandainya dia tidak tahu umpamanya dia tidak tahu Ya, dia tinggal di lingkungan seperti itu Dan dia tidak bertanya tentang kewajibannya Maka orang seperti ini ya, Dikatakan sebagai orang yang mufrid, ya, Orang yang eh, Apa namanya eh, Lalai ya, Bergampangan Dan dia tidak bertanya Sedangkan kita diperintahkan dalam surah An-Nahl ayat 43 Allah perintahkan kita Fas'alu ahlah dhikri inkuntum la ta'lamun ta Bertanyalah kalian kepada ahli dhikir Ahli dhikir yang ulama Orang yang mengerti ya, Orang yang tahu tentang hukum agama kalau kalian tidak tahu, ya kalau kita tidak tahu maka obatnya bertanya. Ya, kalau tidak tahu maka obatnya bertanya. Ya, kalau dia lalai seperti ini maka ya ikhwanu wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dia berdoa atas kelalaiannya, ya. Dan dia tidak tidak dia tidak diperbolehkan untuk terus-menerus di atas kebodohan tersebut dan dia wajib apa? Belajar. Nah, ini uh, kondisi yang pertama. Ada kondisi yang kedua, orang yang bodoh, ya karena memang dia tidak tahu sama sekali, murni dia tidak tahu. Seperti orang yang tinggal di pedalaman umpamanya atau dia tinggal di satu lingkungan, di lingkungan tersebut enggak ada orang muslim di situ. Nah, masyaallah taala. Dia secara asalnya dia enggak tahu kalau perkara itu wajib. Umpamanya dia enggak tahu salat umpamanya karena dia tinggal di tengah hutan umpamanya atau di tengah pulau. Di tengah pulau itu enggak ada orang yang salat di situ atau enggak ada muslim di situ umpamanya. Nah, atau perkara-perkara yang lainnya yang memang pada asalnya dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu dan tidak ada e, apa namanya? E, kelalaian ya, ketidak e, apa namanya? dia tidak lalai dia dia tidak lalai dalam hal tersebut. Artinya kalau dia sudah tahu hal tersebut dia pasti lakukan. Tapi karena memang sama sekali dia tidak tahu, ya, maka orang yang seperti ini eh ma'dzur insyaallah taala diberikan uzur ya karena karena kejahilannya, nah. Masyaallah taala Allah taala ta ala alam. Ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan e, penghalang taklif yang kedua adalah adnision. Lupa. Nah, lupa yang bagaimana? Ini akan datang nanti penjelasannya insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta taala beri taufik kepada kita semua. Untuk selalu istiqomah di atas agamanya istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan kita semua untuk meraih husnul khotimah Di akhir kehidupan kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua dalam surganya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita Di majlis ini Amin ya Rabbul Alamin Wallahu ta'ala alam Wa ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahibihi ajma'in ya Kita tutup majlis kita dengan doa kefaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilahi lantastangfiruka wa tu bi laik Subhan Assalamualaikum والصلاه dan alhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh.